Цілу ніч не спав, все міркував і таки став на одній думці. Побалакать з кумом, і коли згодиться, послать його в город, розмінять гроші. Запирає двері, виймає гроші і розглядає. Прямо як настоящий, і не пізнав би, коли б не понадривав сам краї, а все-таки береженого Бог береже. Треба розмінять у казначействі. Стук. Чи не кум? За дверима голос Параски. Та відчини, бо! Жінка. І чого її чортяка несе? Одмика двері.